Min spontana tack kring texten är ju just det här med att arbeta med, med världen, arbeta med andra människor, arbeta med Gud för att kunna göra världen bättre. Mm. Jag tror att man skulle kunna göra en bra predikan till, kring det individuella människovärdet. Att liksom att Guds rike är nära, se det om i kyrkan. Mm. Se varandra i ögonen. Här sitter vi. Ja. Mm. Och vi kan göra det ännu närmare tillsammans. Hej och välkomna till denna veckans podd Mitt namn är Jonas och Idag ska vi prata om den kommande söndagen som är den andra advent och Idag så har vi en gäst som jag ska samtala med och Jag tänker att du får presentera dig själv Hallå, hallå, Olof Månsson heter jag Jag är prästkandidat i Lundstift Hej och välkommen Olof, det är ju influensatider och jag är väldigt, väldigt tacksam att du sitter här idag. Ett kärt återseende, vi har poddat en gång innan. Då brottades vi med en text som handlade just om brottning, men idag ska vi titta på någon annan text. Vår gäst som vi skulle ha idag får komma vid ett senare tillfälle, för henne ligger sjuk hemma. Så jag är jätteglad att vi får lov att samtala med dig idag. Till er som lyssnar som det är första gången så vill jag bara säga hej och välkomna till tolkning pågår. Vår app eller vår, vår podd kan man ladda ner genom Acast, den appen om du har det. Vi finns också på vår hemsida. Man googlar bara på tolkning pågår så kommer man till oss. Andra advent. Mm. Och vi har precis gått in i ett nytt kyrkår och det är andra årgångens texter och jag tänker... Vilken var i evangeliet är det vi ska dyka ner i idag? Vi ska dyka ner i Matteus evangeliets trettonde kapitel. Okej. Okay. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är den minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna han använde också en annan liknelse himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl till slut blir allt sammans syrat allt detta sade Jesus till folket i liknelser och han talade enbart i liknelser till dem ja vad har vi för eh, eh, tema den här söndagen också för andra söndagen i advent är det Guds rike är nära. Mm. Och det är ju det lite grann som man säger finns i rörelsen i adventstiden. Det här att Guds rike börjar närma sig i och med att vi börjar närma oss eh, juletiden med eh, Jesus födelsefrälsaren som kommer, profetian som ska, ska vi hette det, besannas och bekräftas eh, genom att Gud ska bli människa hos oss med oss det är lite spännande alltså tycker jag det här med när det är liknelser, jag själv kan tycka väldigt mycket om liknelser jag kanske är jag vet inte om det är jag som är lite extra dum som, som människa så jag tycker det kan vara så skönt när man, att man får någonting förklarat på något annat sätt alltså Det är ett pedagogiskt anslag är det ju att få en liknelse till sig men det kan också vara väldigt provocerande tycker många, precis som att Tror du inte att jag förstår? Vad, vad tänker du om de här Jesusorden? Är de till en, en hjälp? Eller kan de vara provocerande? Jag tror att som mycket annat Jesus säger så kan det upplevas på båda sätten, självklart. Men jag tror att för oss människor så är liknelserna väldigt, väldigt viktiga. Att i, i det här som vissa upplever som ett neddömmande av, av tron så finns det någonting väldigt mänskligt för att i slutändan så måste vi landa i att vi vet inte hur himmelriket är i det här fallet. Vi vet inte hur det kommer bli hur det har varit. Vi vet bara det som finns här på jorden. Vi, vi vet om att senapsfröet växer upp och blir ett stort träd som fåglarna kan bo i. Vi vet om att surdegen blir jäst när man bearbetar den. Ja men jag tänker också det här med att kan, kan liknelse bli inaktuella för har, har, har gemene man jag tänker att senapskornet eller senapsfröet är ju taget då liksom som en symbolik för att det fröet är så extremt litet det är så litet och så av det minsta minsta minsta lilla frö som knappt syns kan det bli alltså väldigt stora konsekvenser som, som uh, uh, bär gott Uh, och surdegsbröd Vi i vår uh, Baktradition Så har det kommit in rätt så sent Alltså det har blivit populärt med surdeg man har liksom inte Inte haft någon koll Men för många människor har det varit väldigt väsentligt Just det här med och kunskapen om surdeg Jag vet att jag jobbade en gång Och tog emot flyktingar uh, Från Balkanländerna Och där var det liksom Nästan alla kvinnor som kom Hade ett litet, litet, litet tygknyte i sin ficka där man hade med sig en, en, en liten surdeg eh, eh, mm. För när man tillsätter den eh, till den nya degen så sprider sig liksom surdegen liksom alltså, och, och blir då eh, försurad så att säga. Och sen sparar man alltid en del till nästa så man behöver inte sätta ny surdeg hela tiden utan man använder sig av dem, den bakteriekulturen. Så att det är liksom ibland så får man nästan förklara, för att det kan ju också bli komma från en annan tradition det kan också komma från blivit inaktuellt, att folk inte längre har koll på hur stora fröna är egentligen. Ja, och det tror jag du har rätt i, verkligen med det här med senapskonen, för att nu har jag arbetat med konfirmander väldigt länge, jag är, jag är ska fylla 25, har varit konfirmandledare sedan jag var 15 så 10 år, majoriteten av mitt liv nästan, och när man säger senapskorn då är det ju nästan ingen som får bilden av ett senapskorn i sitt huvud. De har ingen aning om hur stort det är. Så att, absolut att de här liknelserna som finns i Bibeln kan bli daterade för gemene man, mm. även om de fortfarande är viktiga. Det finns en studie man gjort i eh, Stockholms tunnelbana där man eh, om och om igen eh, tog, eh, tog människor som man höll upp dörren för i vid tunnelbanan och så log man till dem. Och man såg att ja, men, gjorde man det för någon så gjorde de ofta det för nästa person. Och, per, och personen därefter gjorde det för nästa person och detta spreds i sju led. Gjorde man däremot tvärtom och slog igen dörren för näsan på dem. Så visst, de blev sura och kanske smällde igen dörren för nästa person också. Och det spred sig också men inte i lika många led. Det var tre led där. Mm. Så att de här otrevligheterna spred sig mycket kortare än snällheterna. Eller mm. vad man ska säga. Mm. De goda konsekvenserna var starkare. Precis. Och det, det, ja, det är liksom det är en liten, liten modern, modern eh, eh, bild av, av just de här liknelserna. För det är ju det som man vill säga på något sätt. Att, att vi heter det... Eh, vad ska man säga? Konsekvenserna av det vi sätter Och det vi gör Det, det tar sig vidare mm. uh, Och det, det, det är otroligt spännande Men jag tänker så här typ att när du, när du läser den här texten mm. alltså, då, Vad hör du för um, Jag brukar fråga, fråga liksom Alla, alla som, som är här Och, och pratar med mig när du hör, alltså Om du skulle visualisera att du, eller, eller audiosera Kanske man säger då, Att du mm. hör Jesus röst När mm. Jesus säger detta mm. Alltså hur är rösten? Är den skarp? Är den liksom, är det liksom över sitteri. Vad, vad tänker du? Alltså... Det har jag faktiskt inte tänkt på innan. Utan, eh... Det tycker jag är en spännande grej. Liksom. Ja, men verkligen ja. Spontant så tänker jag ju att det är den här förkunnande vänliga rösten i kyrkan som pendlar mellan att säga till på skarpen men samtidigt så känner man alltid att det finns en vänlighet i den mm. att äh, ja, men att Jesus faktiskt värnar om, om oss och våran tro mm. skulle jag säga men jag vet inte jag har faktiskt inte tänkt på det innan mm. för ibland så så, för ibland så vill man ju, använder man ju en liknelse för att man vill berätta någonting jag vill berätta dess rytm till mönster om vi tar det här med tunnelbanan till exempel att mm. jag, jag vill påvisa liksom i den här, här liknelsen att eh, gör vi gott så sprids det längre och om vi kämpar med det så kan det goda få mer fart runt omkring vår eh, vår jord. Eh, men man skulle också kunna tänka sig att man skulle kunna använda den i, i liksom lite grann alltså sträng föräldrar situation mm. typ att om du inte tänker på att vara schysst då blir liksom ingenting runt omkring schysst heller. Alltså det, mm. det, det, det är liksom man skulle kunna använda den i lite olika alltså i olika pedagogiska syften på något sätt ja. typ. men, men tycker du att tycker du att Jesu liknelse här är den samma som det här med tunnelbanan? Är det samma läxa man har med sig. Mm, jag, jag tycker att eh, det finns ju ingen poäng liksom, riktigt med, eller vad ska man säga Jesus eh, ställer, ställer faktiskt inte här ljuset mot mörkret. Inte heller det onda mm. mot det goda, liksom att om du inte gör det här, det kanske liksom det kanske är eh, alltså, det kanske ligger som en underton eh, att liksom Eh, konsekvenserna för, för, för, för eh, det lilla, goda det större, men, men eh, ja, ja jag vet inte jag, alltså det är väl svårt att mäta om jag är snäll mot någon mm. och håller upp dörren eh, så är det väl svårt att mäta vad jag sätter i den personen som gör kanske en god gärning på grund av det vidare och det är den Möter och sen, alltså hur det här mönstret sprider sig Och jag tänker att det är väl lite där som, som, som klon är idag Att Guds himmelrike är nära mm. Att vi kan liksom ana eh, det där som finns mellan oss människor Som vi inte ser, som vi inte kan ta på, men vi känner eh, Och att på något sätt också ha tillit till att vi vågar känna att mellan oss och evigheten finns det någonting mm. som, som ändå är i en relation och som, som vi, vi kan känna men vi kan inte se vi kan inte mäta, vi kan inte liksom eh, helt och fullt uppleva men vi kan liksom skönja och känna mm. blev jag väldigt, väldigt, väldigt luddig nu <laughs> Nej. Nej, men jag, jag tror inte det för att jag, jag tänker i, i liknande banor men jag tror också att en av läxorna som, som jag bär med mig från den här den här texten, är att även om det finns något mellan oss och evigheten oss och Gud och liksom jorden och himmelriket så är det någonting vi måste arbeta med men mannen sår det här senapsfröet i sin åker, kvinnan arbetar med surdegen för att det ska bli en ordentlig surdeg, för att den ska syras. Och också det här att det nämns både män och kvinnor tycker jag är väldigt viktigt att himmelriket är någonting för alla, himmelriket kan alla arbeta med och bidra till, vi kan alla bidra här på jorden för att värna livet och för att ta hand om varandra mm. Mm. ja, och jag tänker också att det är på något sätt till slut så blir du också liksom alltså, eh, en ryggmärk eller en, alltså så, en god autopilot, och jag tycker det är liksom, eh, alltså att det är väldigt viktigt att våga prata om det. För det gör det inte ofta. Oftast är det så här typ att medvetandet ska vara med hela tiden i de goda handlingarna. Mm. Eller för det goda. Men det finns ingen, ingen som går på åken och tänker att detta lilla senast fröd ska bli stort träd. Detta lilla senast ska bli stort alltså, träd. Man kan inte gå och tänka så. Alltså, eh, eh, utan, eh, I början så måste man nog... Alltså, Intala sig själv vilken process man står i eh, Var man står i livet Var man står och vill stå i Vad man vill ge för konsekvenser Vad man vill eh, eh, Ska komma ur mina händer Och sen på något sätt så, så Jobbar man med det Och så blir det på något sätt en god autopilot mm. Alltså jag går inte att tänka liksom Att jag ska kanske le Och nicka lite grann Och hälsa på människor jag möter men jag jobbar med det för att få det liksom in i ryggmärgen mm. på något sätt Eller jag tror jag, tror vi, kan, ja. jag tror vi kan liksom vår, vår, vår lägsta nivå kan bli rätt bra ja. och, men vi måste precis som du säger jobba med det men det måste också få lov att bli en god autopilot på något sätt. Ja, ja men självklart och jag tror att det är det är något som är jätt, helt fantastiskt i, i, i, i, i det liksom kristna sättet att tänka tycker jag att man, man ska reflektera. Och tänka på vad det är man gör. Men det är inte farligt att låta det, lo, låta det bli en autopilot. För att när man då steppat upp, så att säga, tagit ett steg upp för trappan så kan man fokusera på nästa steg. För, för där står man på trappavsatsen. Mm, mm. Och, nu försöker jag inte värdera moraliska handlingar eller så här. Men att vara en god människa kan vara så väldigt mycket. Ja. Som du säger, att bara le till någon på gatan eller att Hålla någon i örat Hålla någon i örat, precis man Måste också, också vara salt för varandra, tänker jag precis. Mm. precis, för annars utvecklas vi ju Faktiskt inte som människor Nej. Och det, det är lite grann det, liksom, jag tänkte på det alltså, När du sa det, att Jesus kan vara alltså, Skarp, och precis som rösten i kyrkan så, Ibland så, så vad ska man säga, vill man fega ur mm. Ur det för man tänker att liksom, eh, kyr alltså kyrkan kommer från en historia där kyrkan, alltså svenska kyrkan, har haft makt. Och, och har man makt och det man säger så är det det som gäller. Så är det inte idag, men det är en del av den historien som har varit. Och så tror jag det är för alla eh, som, som på något sätt, om det gäller... Liksom, eh, alla som ha, ha, har haft det ansvaret så måste man också tänka på vad man kommer ifrån och, och hur man säger det. För det spelar också roll vem som säger någonting också, tänker jag. Mm. Eh, men, men det står ju också i Bibeln här och, och tittar vi på eh, eh, vår biskop eh, i Lundstift mm. så har han också eh, eh, ordspråket eh, jorden salt. Mm. Att det finns också någon form av om tanke att liksom stoppa precis som vi, vi, vi stoppar våra barn till att springa ut på bryggan på djup vatten om de inte kan simma alltså vi, måste, alltså vi måste värna varandra och, och gränssätta varandra ibland mm. om man, just i liknelsen salt så måste vi kunna vara varandras sälta också mm. och, ja, men, Johan säger det också att eh, i Guds tjänsten så återfår vi ofta vår sälta liksom. mm. att vi, eh, vi genom gud kan vara för varandra Ja, precis, jo biskop Johan är, är, är, är han har varit ett spännande årsbok också mm, som verkligen finns att, att jobba på När jag tänker, jag brukar också fråga mina samtalspartners som jag har här, det här bibelstället mm. klara det av och stå för sig själv jag tänker, jag sagt det, alltså om du skulle liksom kopiera det och klippa ut det och dela ut det till människor, klara det av och stå för sig själv Ja, Det tycker jag. Det enda som, som jag hade kunnat oroa mig för är, är, är liknelserna aktuella eller inte. Mm, mm. Vad tycker du själv? Vad är svaret på det? Som jag sa innan, för konformander så är de inte det. Nej. Man måste nästan ta upp och visa ett senapskorn. Mm. Man måste beskriva processen i att baka ett surdegsbröd. Ja. För det, att göra en surdeg det tar ju rätt lång tid. Det gör det. Mm. Men själva vad ska man säga själva mönstret vad det vill säga, är mm. det aktuellt? Jag tror det. Mm. Det tror jag. Mm. För då är det på att vi om form och innehåll på något sätt mm. att formen behöver kanske liksom förklaras för mm. att man ska komma åt liksom mm. det mönster Jesus lägger ut här i liknelsen. Mm. Liknelsen är lite lätta på det sättet uh, inte att kanske att Alltså förstår det inte, så jag menar, men de är lätta att stå för sig själva. Ja, för de har definitely. en början och ett slut på något sätt. Alltså så de är en, en, en, en, en alfa och en omega. Ja, men precis. Och det är ju det är väldigt bekvämt med liknelserna på det sättet. Mm. Och att det finns så många. Ja. Jag tänker så här. Jag var på här igår. Ja, i Helsingborg. Va? I Helsingborg, ja. ja. Mm. Och uh, där var det, där var det en, en, en som skulle upp och sjunga ett solo. Och personen tyckte nog att den som sjöng före sjöng väldigt bra. Mm. Så säger personen, nu ska jag upp och vara andra advent. Vad jobbigt. Mm. <laughs> och jag var tvungen att fråga personen, vad menar du? Nej, men det är ju alltid, alltså, alltid fokus på första advent. Mm. Eh, det är så mycket mer och sen så glömmer man alla de andra i julen kommer eh, vi var i en kyrka förresten så det var, mm. var en kristen, mm. kristen eh, gemenskap där eh, och jag tänker på det så alltså, vi firade vi har firat stora pompas då ett första advent, vårt nyår, kyrkans nyår och mm. allt vad det är, det är inte bara för att det är första advent utan eh, det är för att det är liksom det nya kyrkoåret som börjar också vårt nyårsfirande eh, jag tänker eh, vad tänker du själv om andra advent? Kommer andra och tredje och fjärde i skymunda, skym, skym, undan? Alltså jag måste ju säga att som prästkandidat kan jag bara säga att alla söndagar är ju lika viktiga. Ja. Är alla söndagar om... lika tydliga då? Framträdande? Nej, det är, det är de ju inte. Uh, nu, nu har vi ju lyxen att, uh, att i Lundstum kyrka på förrse advent är där över 1100 personer som kommer och firar högmässa klockan 11 mm. så är det inte på andra advent. Nej, det är ju inte det. Nej. Mm. Och um, det är på något sätt i folkmedlet att första advent ja, men det är en kyrkdag mm. och det är så många människor som kommer till kyrkan mm. på första advent. Men sen så gör man ju inte det. Nej. De andra advent är inte del av, av människors uh, gudkänsliv på samma sätt som första advent. Nej, Tredje är advent är inte det. Fjärde Uh, om det infaller på julafton så kanske. Ja, Jo, precis. Ja. Jo, men det är ju lite så. Det bubblar upp. Uh, men det jag tänker lite så också, man går väl nästan in i jultiden, i förtid. Alltså så är mm. vår tradition. Mm. Vi är ju vana vi att tjuvstarta med allting. Ju. Mm. Vi firar påskafton, inte påskdagen. Vi firar mm. julafton, inte juldagen. Uh, som, uh, som många andra delar av den kristna världen gör. Så vi tjuvstarta lite med festandet ju. Eh, och jag tänker lite grann Att, liksom, att det känns lite så att eh, Också i vår tradition Att vi blickar vi, vi firar första advent och sen börjar vi blicka Mot jultiden direkt så För den infaller ju inte från ja. klockan 6 Den 24 december ju. Nej. Precis. Så det är ju spännande Och jag tror det också det är därför många säger att advent Betyder längtan Längtan till julen ja. Att man längtar så mycket så att julen är Julen är här Precis det, men en sista, sista, sista fråga då, ja. eh, I vårt samtal och det är sånt här, Om du får då liksom Det är ju, det är ju snart jul då, va? Och det innebär ju då liksom Att man får också få önska sig någonting En liten önskelista mm. och jag tänker så här Vad skulle du önska att predikanten Tog tag i på söndag Vad, vill du, vad, vad skulle du vilja Om du, du fick önska Vad skulle predik predikanten predika Över den här texten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 Se varandra i ögonen. Här sitter vi. Ja. Mm. Och vi kan göra det ännu närmare tillsammans. Åh, oh. oh. oh. vilken fin avslutning det blev. Vad bra det blev. Eh. Oh, där har vi ett bra predikutkast för hela Svenska kyrkan eh, nu söndag. Eh. Jag ska inte förstöra den känslan du tog oss in i just nu, Olof. Utan, eh, tack snälla för att du kom och gästade oss här idag. Tack för att jag fick vara här. Ja, och vi får väl önska allihopa som lyssnar en jättehärlig, fortsatt trevlig adventstid och en god advent. En god advent till er. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och.